хоч він дуже далеко. І ось він вийшов з шпиталю в чужій країні, в незнайомому місці. Цвіли осипались яблуні коло гарненьких чистеньких будиночків, де б його не пустили далі брами. Не було куди йти, і він згадав про притулок, відчувши, що хоч би якою дорогою він пішов, вона однаково його туди приведе. Вибрав тиху вузеньку вуличку, наприкінці якої стояла криниця для всіх спраглих. Він напився з неї води. Далі було важче. Стали боліти порушені рани. В лісі він заснув і проспав аж до ночі. Ішов не одну таку ніч, тихий і байдужий до людей. Аж доки не побачив указ, на якому було написано «Притулок». Був певний, що і на з ним йде. Хоч бачив її лише у денних снах, але чи то були сни. Останнього дня вона дорікнула, лишаєш мене саму. А він сів просто на пісок і заплакав. «Не плач, – сказала Настуня, – я буду дивитися за тобою далеко-далеко, доки можна буде видіти». Ізодор спинився і побачив низу долину, де жили інші мешканці притулку. Над хатинками, що ховалися серед золотих садів, підіймалися рівнесенькі стовпчики диму. Від усього віяло спокоєм і миром. Де-не-де тишу порушував крик півня чи гавкання собак. Незрима сила тягнула його туди, але інша стримувала. Те місце, де він перебував зараз, було ніби пограницями. Там унизу поволі зникали спогади, не боліли рани, там ніхто не цікавився тим, що привело його до притулку. І там він змирився з тим, що Настуня загинула, коли розбомбили потяг, який віз їх до Парижа, а його непритомного врятували у шпиталі, і саме тому, що залишався без Настуні, він потрапив до притулку. І таким великим був його подив через те, що з пам'яті зійшов туман, що замість болю він відчув полегкість. Не треба покидати притулок, щоб шукати настуню, бо її немає вже у тому світі. Той світ без неї на пагорбі майже не залишилося хмизу, щоб розпалити вогонь і гріти над ним руки, коли Джон Сміт зрозумів, що прийшов якийсь відтинок свого життя у притулку і наблизився до нової межі. Хто зна, може за нею будуть інші межі? Не те, щоб пагор з капличкою втомив його, просто він упокорився в ладній і неминучій зміні пір року. Не так, як у дитинстві, коли в холоднечу дуже хотілося їсти, і батькові побої ставали болючішими. А коли він нарешті утік, залишивши позаду дитинство, яке не пізнав по-справжньому, то пори року злилися для нього в якусь жовто-сіру каламут бо не було над ним неба, ні синього, ні чорного, ні рябого. Дарма писар східних воріт притулку дивувався, чому, звівши стіни, Джон Сміт не квапиться до снігу збудувати дах. Але тут не часто ставили питання. Антон міг собі дивуватися, а Джон Сміт, усе ще не бажаючи перейти в стан зимової облоги, тяжко застудився і злів у тій самій кімнаті, в якій оселився, прийшовши до притулку. Ось що марилося йому під час хвороби. Ніби приходить до нього лікар Яків, з яким він познайомився наступного ранку після прибуття, схиляється над ним, вкриває чоло мокрою ганчіркою, кладе йому на груди сірового м'якого кота, і той кіт, страшенно муркочучи, вмощується і засинає. І в грудях перестають рватися струни. Мариться йому велика спрага, яку він намагається згасити цілими ріками, без кінця п'є і не може вгамувати спрагу. Аж раптом прозріває, чому. Просто він ще не знає, чого чекає від притулку. Бо та кімната, у якій він провів останні два роки, дивлячись у стелю, і ця, де він зараз лежить навзнак, перебувають в одній точці простору, на одній площині. А час не слід переоцінювати. Його не існує в цьому клубку, сплетеному з безлічі світів. І ніхто не годен висмикнути, бодай, ниточку з клубка, який шалено котиться згори. І мариться йому інший притулок, про який він майже не здогадується. Сонце, котре ніколи не заходить, вільний політ над лісами і ріками. І щось, що робить його невидимим, бо він розчинився у світі. Так, він був розчинений і в іншому світі, в якому нищив тих, на кого...